ואיחר אף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ויומר משה אל אדוני, למה הרעות לעבדיך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך, לשום את מסע כל העם הזה עלי? האנוכי הריתי את כל העם הזה, עם אנוכי ילידתי הוא? כי תאמר אלי, שאהו וחקך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי למור, תנה לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי חבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הורגני הרוג, אם מצאתי חן כן בעיניך, ואל אראה ברעתי. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל,